Цар Соломон и неговите писания. Соломон е син и приемник на Давид, роден от Вицаве 1330 г. преди Христа. Соломон значи мирен. Пророк Натан го нарича Едидидия, което значи любезен Господу. На 18 годишна възраст той стъпва на бащиния си престол и е царувал 40 години. От 1015 до 978 г. преди Христа. Учителят казва за него следното. Върху Соломона са имали влияние Меркурий, Юпитер и Венера. По влияние на баща си Соломон е Юпитерианец. Изобщо той не се е придържал строго към постановленията на Мойсей но сам е издирвал нещата. Соломон е имал предрасположение към научни изследвания. Той е написал много работи, притчи, песен на песните и еклесиаст. Когато писал песен на песните, той се намирал под влиянието на Луната и Венера, който чете песен на песните трябва да бъде силен. Не е ли силен човек, не може да издържи на онези мисли, които са прокарани в нея? Притчите представляват нещо друго. Като ги чете съзнателно, човек може да изправя погрешките си. В Еклесиаст Соломон се е намирал под влияние на Сатурн. Като се качил на престола, Соломон първо се е справил с враговете на баща си, които не са изпълнили неговата воля. Оженил се за дъщерята на египетския фараон и я завел в Ерусалим където в и направил специален дворец. Третата глава на Трета книга на царете в трети стих се казва Възлюби Соломон Господа и ходеше в повеленията на отца си Давида. Сам жертваше и къдеше на високите места. Когато отива в Гавон, голямото и високо място, явява му се Господ на сън и му казва «Искай, що да ти дам!» Соломон казва «Дай прочее на раба си сърце разумно, за да съди людете ти, да различава между доброто и злото». И угодно било това слово Господу, че Соломон поиска това нещо и рече му Бог понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си богатство, ето, направих според Словото ти. Ето, дадох ти сърце мъдро и разумно, щото не е бил преди тебе подобен на тебе, нито подри тебе ще възстане подобен тебе. След това се явяват при него две жени, с едно живо и едно умряло дете, и той правилно разрешава на коя е живото дете и се прославил чрез това с мъдростта си. От 29 до 34 стих на 4 глава от трета книга на Царете се казва И даде Бог Соломоно мъдрост и разум много години и пространство на духа, както пясъка, който е край морето. И Соломоновата мъдрост превъзходи мъдростта на всички източни жители, и на всичката египетска мъдрост. Защото бе от всички човеци по-мъдър. И прочу се името му по всичките народи наоколо. И изрече три хиляди притчи, и песните му бяха хиляда и пет, и дохождаха от всички народи да чуят Соломоновата мъдрост. След това той съгради дом, Храм на Господа и след това си направи дворец, а също и за жена си. Храмът е изграден от пределни мерки. Храмът е граден десетина години и дворецът също толкова. След като съградил и обзавел храма, събрал целия народ и направил молитва пред Господа и в заключение казва – но ще обитава ли наистина Бог на земята. Ето, небето и небето на небесата не са доволни да го вместят, колкото по-малко този дом, който се гради. Но погледни към молитвата на раба си и към молението му и слушай молението на раба си и на людете му и рече му Господ, чух молитвата и молението ти, с които се помоли пред мене. Осветих този дом, който ти съгради, заратуря там името си във век и ще бъдат очите ми и сърцето ми там за всегда. Но ако се отклоните от мене, тога ще изкореня Израиля от земята, която ви дадох и този дом, който осветих, ще хвърля от лицето си. След това Соломон възлюбил още много жени, които били от различни народности и заедно с тях почнал да се покланя на техните богове и се отклонил от Бога. Имал 700 жени, все княгини и 300 наложници. За това рече Господ Соломоно Понеже ти не опази завета ми, непременно ще откъсна царството ти от тебе и ще го дам на раба ти. Но в Твоите дни не ще направя това заради Давида, Отца Ти, но от ръката на Сина Ти ще го откъсна.